Varmt välkomna till Tolkning pågår Jag sitter här med Gunnel Rask Som jobbar som kyrkomusiker I Weberöds församling Och tillsammans ska vi försöka tolka Domsöndagens Text eller texter Vi sitter i din lägenhet Här i Utkanten av Malmö En harmonisk miljö men nu ska vi be oss till stranden ja. Och se vad som händer Där Gunnel Läs texten för oss till att börja med. Det ska jag göra. Jesus sa det. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön- och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden- och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar- och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Englarna ska gå ut- och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Tack så mycket. Får du någon sån här första association av den här ganska krassa, hårda texten? Mm. Min första tanke är att den... Att den förmodligen rymmer någonting som göms lite dolt bakom orden. Eh, för ska jag tolka den bara helt bokstavligt så tycker jag att den är alldeles förfärlig. Så är det ju ofta med de här lite strängare eh, texterna. Så att jag blir nyfiken mm. faktiskt på vad, det kan, vad som kan dölja sig bakom. Och vad tror du kan dölja sig bakom? Har du någon inledande idé om det eller så? Min inledande idé om det måste, måste vara helt enkelt att jag tänker att det, det handlar om kärlek på ett eller annat sätt. Eftersom vi, vi, vi säger oss tillhöra en Gud som är kärlek och som vill oss väl och som har skapat oss och älskar oss utan gräns och så vidare. Så tänker jag att det, det måste ju gälla också vid den här, den här söndagen. Så någonstans är det det som finns i allt. Mm. Men det är inte så uppenbart. Nej, det är det inte. Faktiskt. Och jag Nej. tänker att jag, för oss som har ett sammanhang i kyrkan och går dit ganska ofta mm. eller vi jobbar ju i kyrkan, bägge två vi ju, mm. vi hör ju många olika texter mm. och då blir det här en del av, av ett stor, en stor bild skulle man kunna säga. Mm. En skärva. Men tar man bara ut, ut den skärvan då, då ser man det på ett sätt och lägger man in det som en, en tolkning i en större bild så, så ser man någonting annat Det är ju viktigt tänker jag att mm. poängtera. Jag tänker, det var någon mm. kvinna som, som sa att ja, men Det är alltid så deppigt i kyrkan Jag läste någon artikel i tidningen Och då visade sig att hon hade varit i kyrkan på långfredagen och Hon ja. visste inte alls att, att det var något speciellt Nej. Utan hade bara gått dit och det blev ju väldigt mörk gudsbild mm. utan, utan ser man helheten så händer ju någonting mm. Såklart. Med oss naturligtvis Och det är, alltid, det är ju alltid svårt som du säger Att, att att det är sammanhang och texter som är ryckta ur sitt sammanhang och så vidare. Ja, det är faktiskt mm, mm. intressant att, att det krävs lite mer av helhet för att man ska kunna komma djupare in bakom någonting. Och att det tar lite tid. Och att vi kanske behöver varandra också för att förstå de här texterna och att de landar olika i oss också. Så det, det är ganska komplext mm. om man tänker på det. Mm. Och en av anledningarna till att jag bjöd in det här också Det är att du inte bara är Utan du har ju också jobbat mycket med retriter. Mm. Och du håller på med mindfulness ja. Och det blir jag nyfiken på För att om man tar texten innan denna Alltså på söndagen före söndagen mm. Så säger Jesus Guds rike bor inom er mm. eh, Och det kan jag på något sätt ses som en nyckel in också i domsöndagens texter så tänkte jag och så tänkte jag att du kan säkert fylla på med kunskap utifrån ditt mindfulness perspektiv kan du inte berätta bara lite lite kort om vad det innebär ja jag ska försöka mm. för mig är det en resa som började för sådär en tre år sedan ungefär när jag fick upp ögonen för mindfulness genom att det gick en kurs och det där svarade väl an på någon sorts, någon sorts kanske oskrivet behov som jag hade utav att eh, eh, vara me, me, mer medvetet närvarande i stunden här och nu utan att nödvändigtvis värdera allt jag är med om som det här vill jag ha, det här vill jag inte ha det här tycker jag om, det här tycker jag inte om. För det är så vår, vårt mänskliga sinne fungerar att vi väljer. Och, och det, det har ju ett... Eh, ett långt ursprung till varför vi behöver välja sånt som vi tror är bra för oss, helt enkelt för att vi skulle överleva förr i tiden. Men, men våra tankar blir ofta väldigt automatiserade och det kan ibland få oss att nästan ständigt vilja vara någon annanstans än där vi är. Och det där blir en väldigt ett väldigt motstånd att man antingen så kämpar man mot den verklighet man faktiskt har eller så försöker man fly från den på olika sätt. Och det där blir ju såklart väldigt jobbigt. Ehm, och kan ju ta sig alla möjliga uttryck förstås. Så därför så blev jag nyfiken på, på, på just det här med att om Guds rike nu är inom mig så, så kanske jag behöver öva mig i att vara i det jag är även om i det som jag står i inte alltid kanske är precis exakt det jag önskar mig eller vill i det långa loppet. Men genom att acceptera nuet som det är just nu så blir jag i alla fall fri att leva utan motstånd och fri att leva utan flykt från det som är. För det måste ju också då vara domsöndagens tanke på ett sätt. Att, att man ska söka sanningen. Mm. Oavsett vad vi tycker om den här texten så är det ju tydligt att Gud är ute efter en sanning. Ja. En dag ska sanningen uppenbaras. Det här är inte... Vi kan hålla på med, med massa konstiga flyktförsök som människor. Vi lever med masker och, och vi gör saker som vi kanske inte riktigt innest inne vill. Hela tiden så, så är vi Vi är ju aldrig helt autentiska med oss själva. Men söndagen ger oss ett lite krast perspektiv. Mm. Att, att saker ska bli som, som de verkligen är. Att det finns en återställelse där. Mm. Det är sant. Och när det får lov att vara som det är, även... Om det då är någonting som är svårt Som jag kanske behöver möta Så finns det också i, i I det brustna att jag då möter det Då kan jag också Det finns också en helhet Som jag kan möta då i det Som gör att, att Brusten men ändå hel på något vis och det, och det man slipper är ju Att leva med Att leva då i någonting som Inte är sant mm. För För eh, eh, att leva med något som inte är sant är kanske det sämsta man kan göra som människa. Jag vet inte. Nej, men det, så är det nog. Orättfärdigheten ja. föds väl någon osanning. De som är orättfärdiga, jag inbillar mig att de inte förstår det alla. I alla fall inte alla. Nej, det är sant. Utan det finns någonting man, man försöker täcka över eller mm. kompensera. Jag menar... Det är ju någon slags baspsykologi ja. Skulle jag tro Det tror jag du har Som rätt. jag kan känna igen från mitt eget liv att, att när jag inte är riktigt harmonisk Eller när, jag, när det är något som skaver Så kan det ta andra uttryck mm. eh, Som inte är riktigt sunda Precis. Jag kan bli irriterad på dem jag verkligen egentligen älskar Exempelvis mm. Men det är egentligen en brist i mig själv Som jag hela tiden Som jag inte vill se eller skjuta undan Och det där mm. ser man ju ofta i efterhand Ja Olyckligt nog mm. Så det är väl det som Ditt mål är väl på något sätt då Att, att man ska bli medveten om det Innan man skadar andra då. Mm. Ja, precis Och innan man skadar sig själv eh, Också lika viktigt kanske eh, Och, och eh, i mindfulness-traditioner Så finns det två sätt att möta sina Sina tankar eh, Alla tankar man möter För övrigt eh, Är det väldigt noga med att man, man Lär sig en särskild teknik för hur man möter dem och alla tankar man, man möter är tanken att man möter med, med vänlighet, omsorg och förståelse. Så att inte, inte döma sig själv eller hugga ner på sig själv eller racka ner och kritisera och, och så vidare. Och när man då låter tankarna få fritt spelrum så kan man då välja att möta dem på två sätt. Antingen så kan man möta dem ungefär som... Molnen som går förbi på himlen, det vill säga att man, man ser att man lär sig notera att det finns en massa tankar som kommer och går. Eh, och dessa tankar kan man på något sätt välja att inte ta tag i i vissa situationer, till exempel om det är en situation där man behöver vila. Då kan man lära sig att notera alla tankar som kommer. Ofta känner man igen dem, ofta så finns det några... Eh, invanda mönster som triggar igång i olika sorts tankar så då lär man sig att möta dem men samtidigt så lär man sig också att säga okej, okay, den här tanken kom, jag noterar den men jag väljer att nu fokusera på min kropp och min andning där jag liksom är rotad det som faktiskt är nu så det kan man hålla på med det kan man hålla på med hela livet man blir aldrig färdig med det kan jag säga Sen det andra sättet att möta tankar då är det så att man helt enkelt bestämmer sig för att stanna med en tanke som är svår på ett eller annat sätt. Att man bestämmer sig för att möta den tanken. För så kan det ju vara att man faktiskt behöver det. För annars hamnar man ju i det som du nyss beskrev. Då. Och det kräver lite tid och stillhet och utrymme runt omkring sig för att kunna göra det. Man behöver inte börja med sin första tanke. Man kan börja något som är alltid lagom svårt. Men då är tanken att man helt enkelt möter tanken, att man, att man känner efter vilka, vilka känslor ger den här tanken mig. Och kan jag låta det vara så att jag kanske blir arg eller ledsen eller uppgiven eller vad det nu är. Och sen också var i kroppen kan jag känna av den här känslan. För oftast alla våra känslor har oftast någon återkoppling till någonstans i vår kropp. Och så kan man också träna sig att andas igenom det då eh, i kroppen. Och på så sätt liksom medvetet närmar sig det svåra. Och på något sätt så finns det en, ofta en befrielse som ligger där som ett litet frö i alla fall. Eh, som gör att man liksom möter det på olika plan inom sig själv. Och sen kan släppa det. Eh, det är inte enkelt, men, men det är i alla fall en metod som, som jag tycker är bra. Så att man man jobbar aktivt med sina problem och svårigheter, men mm. man kan också göra det på två sätt. Om yeah. jag sammanfatta vad mm. säger. Man kan antingen se problemen och förstå att, att just nu kan jag inte ta tag i det. Yeah. Utan jag får släppa det. Men jag ser det ju. Jag ser, jag ser ju molnet och, yeah. och jag ser konturerna och jag förstår att, att det här vad det är. Mm. Men, men jag kan inte eller orkar inte, eller Nej. just nu går det inte. Nej. Eller också så, så får jag faktiskt möta det Och det här kan jag mm. ta tag i och jobba med Alltså lite mm. det som Jag tror jag har, har nämnt i varje podd här Den här ja. sinnesrobönen För ja. ofta hamnar man ju i den va? Precis, ja. Att eh, ja, ge mig det. mod att förändra det jag kan Och, och ja, vad är ja. det? Eh, sinnesrot, förändra det jag kan Acceptera oh, nu ska vi säga. Ja Acceptera det jag inte kan förändra ja. Mod, att förändra det jag kan Och förstånd att det finns i skillnaden Det jo. finns ju någon slags väldigt stor klokhet i det. Det gör det. Och, att, och jag tror också att det är spännande att du tar upp just den, för, för i mindfulness så finns det sju, sju stycken olika ord, precis som det finns på pilgrimsvägen så finns det, du vet, sju olika pilgrimsord, och det finns också ord inom mindfulness, och där är acceptans ett jätteviktigt ord. Um, och för mig var det i alla fall en sån här ögonöppnare när jag fick höra betydelsen för acceptans, för det behöv, att du accepterar någonting behöver inte innebär att du ska gilla det att du måste Nej. ge upp att du måste ge upp din kamp att vilja förändra någonting inte alls utan det enda man accepterar är att ja, men just nu är det så här det kan jag acceptera eh, och det gör det lite lättare att acceptera eh, man kan lätt missförstå det ordet eh, och, och känna att då blir man kvar i det här motståndet mot någonting som är mm. som man inte vill mm. eh, ja det är jättespännande i alla fall Svårt, mm. roligt och spännande ja. på en gång. Ja, allt typ. För sen är ju liksom perspektivet i den här texten då att okej, okay, när vi lever, då måste vi jobba med allt detta hela tiden. Vi, vi måste ju ja. vara domare över våra egna beslut, mm. våra handlingar. Hur hanterar jag mina känslor? Och, och om jag förstår dig rätt, så, så, och det är också något jag tror så är liksom Guds vilja att vi vi ska jobba med det här vi kan inte bara ignorera det och säga att Nej. jag gör inget Utan, och då är mindfulness ett sätt att, ja. att faktiskt jobba med mig själv mm. och har man en kristen tro som vi har så kan man ju se det som att Gud verkar men har man mm. inte det så kan man ju ändå tycka att det är bra naturligtvis alltså, det finns ju, man lägger ju in när man buddhist så kan man lägga in det ja. rasträtt och, ja. och sådär, sådär va? men sen när man går till texten då så är här är ju också perspektivet att en gång en vacker dag, mm. så, så ska inte vi döma, mm. utan då är det någon annan som dömer. Mm. Och det är ju både obehagligt, men kanske lite skönt också, mm. <här> känner ja, jag. Ja, kanske det är det. Ja. Och det Gud, i den här texten, om jag inte minns fel, så är det, är det väl sagt att englarna ska döma, säger han inte det? Jesus. Jo, det, det står ju det faktiskt, ja. Änglarna alltså, ska gå omkring, ska gå ut och skilja. ja. Alltså Guds egna sändebud, ja. eller Gud själv på Guds mm. uppdrag. Alltså det är inte några män, andra människor som dömer. Det är inte Nej. prästerna som dömer, <laughs> eller kyrkomusikerna. <laughs> eller någon annan Diakonon. diakoner, <laughs> eller, eller församlingsrådet, eller vad det nu kan vara, utan det är Gud mm. själv. Då, mm. Och det tänker jag också att, att i en värld så full av ofullständiga domar, mm. Vi dömer oss själva orättvist mm, mm. Det var du inne på innan Ja också. det att, tycker jag vi gör mm. att, att man, Om man, vi dömer våra medmänniskor orättvist och, och så, Att en dag ska det här Perspektivet släppa Och vi får överlämna oss I mm. Guds ände. vi är bara en fisk som mm. Ja det, det är så otroligt stor Och svår tanke tycker ja, jag för det, det. En del av mig kan tycka att det finns en befrielse i det. Mm. En del är, kan tycka att vad är det här? Det ja. alltså är så. Jo, jag, jag, jag kan inte känna mig annat än kluven inför, inför den Nej. hårdheten där och så. Nej, det, det är sant. Det är klurigt. Men jag tänker också att jag tänker på det här med mindfulness och det här sättet då, att, att, att träna sig För det är, det är något som kräver ständiga övningar att möta sig själv med värme, och omsorg och vänlighet. Att, och, och det intressanta med det är att när, när, när man kan göra det mer. Eller man tränar, tränar på det helt enkelt. Inte som ett krav utan som något man verkligen vill. Så, så, så blir det inte heller lika intressant att värdera alla andras fel och brister. Eller, eller att äm, gå till rätta med precis allting. Så det finns också. Det kommer också ut, alltså av att icke-döma sig själv så, så uppstår också en. Ett, en, ett st en större utrymme runt en Som gör att, att det blir inte samma Man har inte samma behov kanske av att döma andra Och det är ju intressant Det är Det är väldigt spännande För det är ju ett annat, om man då talar om den här hela bilden Av Jesus mm. Så är ju det också ett av hans Mest starka berättelser Det här med bjälken och flisan i ja. ögat Ja. Att, att jag ser att du har en, en flisa i ögat mm. men, men jag går själv runt Med, med en stor ja. balk Det är ju en väldigt komisk bild Men det är ju också ja. precis så vi människor Funkar ja. då ja. Äh, att, och, och kan man då bli Så att jag menar det är också ett av Jesus Påbud som man kan lägga Vid sidan av den här texten För att förstå mm. Vad den handlar om Att, att det kanske också Udden är kanske också riktad Mot de som dömer andra Ja. De som förtrycker andra De som mm. behandlar andra orättfärdigt att, ja. att en dag Så är det inte er dom som gäller Utan Guds dom ja. alltså, och, och det kan jag känna Det finns liksom en, en social kraft I den här texten också mm, mm. Det är inte ni med mycket pengar som köper domare i domstolen. Det är inte ni som tillverkar vapen eller mm. utnyttja barn eller vad det nu är för fruktansvärda. Mm. För de dömer ju redan. Ja, de som ja, har makten dömer ju genom sitt handlande. Mm. Och de maktlösa har inget sätt att döma om man ser det liksom mer på den profana sättet. Så Nej. Här. Nej, just det. Så att, att mm. det är också ett sätt att vi hade, nu lever vi i hyggliga liv mm. rent materiellt och vi tillhör en, en privilegierad del av världen men, men vi kanske mm. hade läst texten på ett annat sätt om vi hade tänkt att den var riktad mot dem som förtryckte oss eller höll oss i fattigdom eller, mm. eller så. Säkert, säkert. Det jag faktiskt reagerade för när du är inne på det här skillnaden mellan, mellan att vi har det så bra och, och det finns jättemånga andra livsstationer där, där det här naturligtvis skulle... Liksom för en helt annan och mer genomgripande innebörd kanske. Det var faktiskt när jag läste kollektbönen eh, till den här söndagen eh, och jag tycker det är lite symptomatiskt ibland att, att vi så lätt hamnar i att, att det är alla andra som har det mycket svårare än vi. Eh, så det står så här i kollektböden då att eh, Herre Jesus Kristus som möter oss redan här i dem som hungrar och lider nöd. Eh, och det där reagerar jag på, för jag tänker att det kan lika gärna vara jag själv som hungrar och lider nöd. Och om man kan våga se det perspektivet så blir man, så tänker jag att det finns en, annan, blir en annan ödmjukhet i att säga att bara för att man är välmående kristen som, som jobbar och har en bra inkomst och så vidare, det är ju ingen som säger att livet skulle vara enkelt eller, eller rätt fram för det. Så att jag tänker ju som just det här att, att våga säga att den här sårbarheten för allt möjligt det finns hos alla. Dömmandet, det orättfärdiga, det som är för hårt, det som är för mycket. Mm. Och det tycker jag också, det, det, det, det tycker jag att jag saknar jättemycket ibland. I, i förkunnelse och i sång och kanske psalmer och bönor. Alltså att, att få bli vid vår egen. Vår egen, våra egna sår, och det som vi själva hungrar efter och det som vi själva lider nöd efter. Ja, för det kan ju också vara ett flyktbeteende. Ja, alltså, självklart, jag menar nu inte. Det är klart att man ska, som jag nyss gjorde, uppmärksamma de som har det svårt på andra delar ja. av världen ja. och, och i andra situationer. Det är ju en av kyrkans huvuduppgifter. Absolut. Men med det sagt kan ju det också vara ett sätt att mm att skylla över vår egen brist vår egen hunger, vår egen orättfärdighet ja. där, där vi sitter mm. om vi bara är mentalt på en annan plats mm. det... ja. och kanske det största av allt är väl kanske, kanske då också att man, då förlorar man kanske det perspektivet att, att det blir svårt att dela den sårbarheten med, med andra, därför att då man ser sig själv som varande i en roll där man ska, där man ska hjälpa, men kanske hjälpen kommer kan lika gärna bestå i att man delar det som är svårt fast på olika sätt fast då behöver man hitta ett språk för det och mötesplatser för det och tid för det och närvaro för att våga vara med livet som det är Så ditt domsöndagsbibelskap Gunnel det är, det är på något vis att, att våga börja i sig själv är det, är det en del av din liksom tanke, känsla mm. vad du vill ge så? Det är det verkligen det måste jag säga att det är det. Och jag, tänker, och jag kommer att tänka nu på ett ignationskt sån här väldigt tydligt bra råd som jag vet att jag läste för något år sedan. Och det handlar om just det här med sanningen. Och det handlar om, jag ska se om jag kommer på det, bara du vet, det är viktigt att man säger det på rätt sätt. Att det som är sant, hur oandligt det än kan verka, det för närmare dig själv och Gud men det som inte är sant hur andligt det än kan verka leder bort från dig själv och bort från Gud det, det finns, någon sorts, finns någon sorts riktning i de orden tycker jag som är spännande helt klart mm. för det, någonstans så blir det ju fel om vi får återknyta till bilden som Jesus i evangeliet om om vi bara tror att vi är fiskarna som kommer att hamna i rätt hög där mm. för att vi råkar vara medlemmar i Svenska kyrkan eller mm. präst eller vad vi nu är och, och då, då kan, i vår, vår andlighet kan också då bli något slags hinder på något sätt att se ja. ibland tror. och ibland behöver vi kanske ja, jag vet inte vi behöver Utmana kanske, det ja, kanske man ja, ska säga. ja, och kanske låna mm. nå oss botten Så att vi istället för att bli helt urvattnade Av att ständigt liksom Finnas till för andra eh, På ett sätt som gör att Som du själv är inne på då Att vi inte, att vi inte vågar, kan, vill, orkar <gör> Möta det som vi egentligen hade behövt möta eh, och, och det är symptomatiskt För oss människor att allt som är svårt Det, det, det, vill, vi inte, det vill vi gärna bli av med Mm. Så det, är ju, det finns ju ingenting, ingen, ingen anledning alls att döma sig själv för det här, utan det är ju i grunden någonting mänskligt. Det är klart skulle man får välja så skulle väl alla människor önska att det var enkelt, lyckligt och fint och bra, och att världen var en rättvis plats och där alla hade mat och inga sjukdomar och, och så vidare. Och då hade vi inte behövt sitta här och prata Nej. om domsöndan, <laughs> för då Nej. hade vi ju liksom ägnat oss åt något annat trevligt. Precis. Men i en ofullkomlig värld så behöver yeah. vi väl också påminnelsen om, om det svåra. Jag menar, det här är ju yeah. att, att bara ge sina och brottas med den här texten mm. är ju någonting som eh, känns lite farligt och obehagligt och, och, och så. Och det är ju någonting, det tycker jag är, är det mm. starka och stora att vi har med också det här som vi på, till en början, början man tänker, nej men vad är detta? Mm. Jo men kanske för vi behöver höra det, vi behöver utmana, brottas med mm. vad jag befinner mig och, och få en vecka klocka i mitt liv ibland så. Ja. Mm. och jag tänker på det där med englarna som står att, att änglarna ska äm, sortera fisken mm. ehm, tror jag det står ehm, det pratade vi om innan också, att skilja de onda från de rättfärdiga ja. ehm, och ibland så kan jag tänka så här att ähm, jag tänker om man inte måste skilja bort det Alls utan tänk om allt kan få vara Samtidigt <laughs> eh, ja. Alltså eh, Att, att äh, Då kan jag få lov att ifrågasätta Det här att bara, för, bara det goda Ska få finnas hela tiden Och att, att det blir mycket svårare att leva när, när det bara är så Att det svåra liksom, och det, det onda Man kan inte säga att svårt eller ont är samma sak Men, men att, man, att man alltid måste dela upp Allting i alla högar I olika högar då kan jag tänka, varför? Ska för här vi, är det ju väldigt... Och det är väl det, det? som är provocerande då. Att ja. Man kan ju inte läsa texten på något annat sätt än att här delas det verkligen ja. det upp i e, e hög ett och ja. hög två. Ja. Det är ju det, är det som, är bo, som är svårt, mm. så att säga. Mm. Sen, och det är kanske att dra tolkningen allt för långt. Det vet jag inte. Men man kan ju också mm. tänka att, att, att det här handlar om att dela upp det onda och orättfärdiga Och det rättfärdiga och goda i sig själv Att sortera mm. Om man då tar den här mindfulness-idén Att det mm. handlar om att sortera mm. i sig själv också Vad, yeah. vad är, är orättfärdigt Ont mm. Det är ju det vi gör i varje gudstjänst också yeah. Men vi har ju en bekännelse mm. Där man också får lägga ifrån sig Det svåra Och, och det som man vill inte kan få bukt med Nej. Det är det i synda bekännelsen Och sen får man lovsjunga Mm. Det goda ja. att, att det, här, det finns ju den sorteringen också I det här mm. livet som vi, jag tror att vi Mår bra av att jobba med mm. Men därmed är inte sagt att Att vi blir färdiga Eller att, att, att vi en gång gör det Och så är det enkelt för det här är ju ett arbete Som håller på mm. Livet ut misstänker jag Jag misstänker också att det är så mm. faktiskt mm. <laughs> Det går inte att blunda för det att, Eller så är det helt enkelt Det är som det är mm. Men det är det där um man behöver inte gilla det utan bara, bara acceptera att så här är det och vara människa mm. ja, nej jag håller med jag tror sorterandet i sig kan vara nyttigt, det men, tror jag. Men, men att inte sorterandet med det som är ont, man kan ju tänka så här att många av misstag man gör eller det man kanske brottas mest med, det kan också vara det som, som leder till nya vägar och nya öppningar så att det finns ju kanske också dolda dolda skatter i det mörkret i det, i, i det som man inte vill ha i sitt liv alltså det kan ju verkligen också få en att mogna och djupna när man väl vågar se det När man vågar se det eller ibland när man har gått igenom någon sån här väldigt mörk mm. period ja. det är klart att tar man sig ut på andra sidan mm. så blir det ju ofta ett lärande och ett mognande mm. sen kan, ska man inte romantisera det heller Nej. som ibland görs att och du har fått dina svårigheter bara för att du ska... Nej, alltså, nej, för det klidna. är det värsta jag vet. Men, men, <laughs> när är man väl har liksom, men onekligen är det mm. ju så att det svårare lär någonting. Mm. Mm. Eh, som en slags, mm. jag vet inte, bonus nej. eller något. Men så, man ska, behöver ju inte söka. Jag tror inte man... Nej. Man ska ju söka det goda någonstans. Så klart. Så, ingen... Mm. Och i sammanhanget kan, tänker jag ju på Luther också naturligtvis. Mm. Detta Luther år när vi har jobbat så mycket med Luther. Mm. Jag läste biskopen i Karlstad har skrivit en bok som heter Han hette inte Luther. Mm -hmm. Som en liten skrift om Luther som är Jaha. briljant. Men, wow. eh, och Som bygger på att han faktiskt bytte namn. Han hette Luder först. Jaha. Som hade ungefär samma betydelse som på svenska språket skräp, smuts mm. och det har ju sen också blivit namnet på, på prostituerade och så yeah. på ett men och då bytte han till lut här mm. utifrån något grekiskt ord som jag inte har i huvudet nu men det, som betyder frihet okay. men samtidigt så var han hela tiden både skräpet, smutset mm. och den rättfärdige yeah. men han kom ju aldrig riktigt hans svårighet var ju innan hans omvändelse och hans stora upptäckt nåda Lena och trona Lena att han försökte vara rättfärdig inför Gud Och att han var väldigt rädd för Guds dom mm. Mm. Och inte kunde leva upp till det Med sina fromhetsövningar och så Nej. Och, och Det blir ju intressant Om man speglar ditt tidigare citat I det mm. Att, att det, det är inte andliga övningar På det sättet Eller de fromma mm. övningarna Som Nej. kanske leder oss framåt Utan det kan också vara det väldigt ofromma mm. och, och han gifte sig ju sen och, Ja men du vet så mm. Mm. Han var ju verkligen en brottningsplats för allt det här. Hela hans liv var ju någon slags spelplan för mm. kampen mellan att älska sig själv, att avsky sig själv, att vara rädd för Gud, att, att älska Gud och, mm. och så. Jag tänker att vi finns ju i den här spänningen och brottas och slåss och kämpar i livet mm. hela tiden. Ja, mm. det är så. Så kan man bara hoppas att, att, att någon gång då och då man hamnar i man, man hamnar i, i Någon sorts förvissning Alltså i någon sorts kroppslig frid mm. ehm, och, och med mindfulness så finns det Tillbaka till dig igen då ja. ehm, Alltså inte som att säga Att det är någon quick fix för någonting För det är det absolut inte Men, men med mindfulness Så, så, så finns det en, Ett redskap, en metod Alltså ett sätt att lära sig hur Kan jag eh, Bejaka när jag kan bejaka saker och ting som det är just nu då slipper jag kämpa, just nu i alla fall. Och då kan också man uppleva en fysisk förnimmelse av frid som är faktiskt helt fantastisk. Men det kommer sällan av sig självt utan man behöver träna och träna och träna. och träna. Men, fast träna utan strävan och inte, inte pressa på sig själv så mycket utan se det mer som en inbjudan. Och inte för att man är rädd för Gud eller för att man ska vara duktig utanför för det kan ju ja, hemma Kan hemma jättemycket utan... det, ja, det allra bästa när man närmar sig är att inte ha någon direkt avsikt med det alls mm. Och egentligen är det kanske så vi skulle möta livet överhuvudtaget tänker jag, och även varandra Ingen, Alltså inga avsikter med med något man säger eller gör eller, eller vill utan, utan bara, bara ta saker till som det kommer Mm vet jag. Kanske är det så. Kanske är det så. En dag får vi veta det, tänker jag. Och eh, vårt samtal har eh, plötsligt hållit på. Eh, programtiden är ut här. Så pass. men Så att, tack för ett eh, spännande, spänstigt samtal om domsöndagen och om mindfulness och om att våga möta sig själv och